Aki teheti, nem mozdul ilyenkor. A bajszerencsésebbeknek választásuk nincs, Dühöng a tél, Bejárati ajtókat orlaszol el a hó. Ritkán ragyog ki a fény a borúból. A buckákat megkeményíti a jég, Soká nem engedik még magukat fejre hánytatni Az ecélre használt falapátoknak. A menny ártatlanul pislog, mint ha föl nem foghatná, miként zúdíthatott alá a világra akkora fehérséget. Kevés idő múltával újra elsötétül, megnyílanak mérhetetlen zsákjai a friss havaknak. Színre lépés előtt legalább három órára volt szüksége ahhoz, hogy magát kellő formába segítse. Rekeszizomgyakorlatokkal gyakorlatokkal kezdte, tenyerét a hátatövére helyezve járkált fel alá, beszíva az éltető elemet, s leküldve a tüdő alsó bugyrába. Érezte ilyenkor az ujjain a nyomást, melyre a hangtalabzataként mindenkor szüksége volt. Kígyóként sziszegve bocsátotta ki azután a légoszlopot, egyenletes, láthatatlan zsinorként. Következett a meditáció, ennek során igyekezett átgondolni az előző fellépésétől a mai napig tartó időszakot. Bármilyen erővel fegyelmezte munkáját, mindig az lett a vége, hogy gondolatai elkalandoztak a távolabb múltba. Gyakra jutott eszébe az a hét, amelyet édesapjával, öcseivel és toncsi nagynényével Budapesten töltött. Gyermekkora de tán egész ifjúsága legszebb napjai lehettek azok, 913-at írtak akkoron, ő 16 esztendős volt. Orrában a nagyváros fűszeres szagai, fülében a szapor kocsi zörgés, meg a villamos vasút kerekeinek semmivel összenembedhető visítása a fémsin páron. A járművet a havazás is csak ideig óráig állította meg, nem úgy, mint az Omnibus vállalat lóvontattat kocsijait, melyek az ő nagy bánatára szüneteltették mindkét járatukat. Négyszer is fölszálltak a villamos vasútra, hol a kosút lajos utca, hol pedig az Erzsébet híd felé. Kipróbálták a föld alatti vasút szalonkocsiát is, Nándor minden megállónál ki és belépett, a kalauz úr által bátorított vár. bakóstál! Kész férfi vagy, mondogatta neki Toncsi némi. Gúnynak hitte... Elvégre az iskolai tornasorban mindig az utolsó előtti helyre került. Tudta, alkata, csillagkornél ős atyájét idézi. Tanulótársai tök mag -nag mint nagyon röstelt, és ellene kézzel lábbal tiltakozott. Apját soha nem látta oly felszabadultnak, mint ama budapesti kiránduláson. Anyját Pécset tartották a családi cég ügyei, és mintha a majdnem mindig feketében járó, valamely okból az örökös gyásztónusát árasztó asszony távol létehatott volna pesdítően az apára. Akár egy gyerek mindent látni akart. Tocsi néni kacagva követte, a két valódi gyerek vállát pillanatra sem bocsátva el. – Károlyka, Andorka, Tocsi nénire vagytok bízatva, nélkülem egy lépést se tehettek, értve vagyok? – ám a szeme úgy nevetett, hogy intelmeit nem vették komolyan. Ő, Csillagnándor, már inkább a felnőttekhez sorolta magát, mégis együtt viháncolt az öccseivel. Toncsi néni és a papa tett azért jó pár lépést nélkülük, Csillagnándor ezt akkor nem bette észre, ma már a családi látás örököseként tudja. A 913-as fővárosi vizit rosszul kezdődött. A tervekkel ellentétben nem az angol királynőben szálltak, az apja megsértődött, amikor nem sikerült kicsikarnia azokat a lakosztályokat, amelyeket szinte a magáinek vélt, hanem a Hungáriában, a Duna partján. Csillagnándor órákon át bámulta a kilátást szobájuk ablakából, a Budai várat, a hófötte dombokat, a folyam szürke felszínén sodródó jégtáblákat. Kivált kép ének évadján szeretett odalopakodni és arcát a hideg üvegtálbára tapasztani. Párát vetett a lehelete. Többször megszámlálta a Duna túloldalán csillogó fényeket, ám mire a végére ért néhány kialudt, egyszer, s mint újjak gyúltak, rendre 60 és 80 között zavarodott belé. Kilátogattak az állat és növénykertbe, amelyért a fiúk a reméltnél is nagyobb mértékben lelkesedtek. Apjuk beszámolójában megtudhatták, hogy újjá alakítása a tavalyi esztendőben fejeződött be, akkoron emelte ki a székes főváros korábbi nyomorúságos és rozzant állapotából, közel 5 millió koronát áldozva erre, így ment vén meg az összedűléstől. A papa alig ismert rá, akként dicsérgette, mintha az ő érdeme volna. Minő gazdag állatállomány, mely gondos művészettel emelt építmények, a természet hűen kialakított sziklahegyeket az ember valódinak vélni, na és a kényelmes pihenőkkel ellátott sétautak, a téli és nyári sporttájak, a játszóterek és az ingyenes mozgókönyvtár. Csillag Sándor ekkor már 45 esztendős volt, ám a haladás iránti ifjonti lelkesedése jottányit sem csökkent. Tervezgette, hogy oda-haza Pécsett szorgalmazni fogja egy ehhez hasonlatos állat és növénykert alapítását, miből azonban semmi sem lett. Ugyancsak kívánatosnak vélte, hogy kövessék a budapesti példát, s létesüljenek Pécsett is nyilvános illemhelyek, amilyeneket Budapesten László Ferenc vállalata tartott fönn. Ebbezeket a papa akkor is megcsodálta, ha amúgy elvégzendő szükségét nem érezte. Emlékezetes délelőtt töltöttek a rudas gyógyfürdőben, a papa elmagyarázta, hogy az intézmény neve a Dunán által vívő repülőhídra, azaz kompra vezethető vissza, melynek óriási fenyőrúdja épp a fürdő bejáratánál ért a partra. 883-ban építette át a város a régi török fürdőt gőzfürdővé, kupola csarnokba foglalván a főmedencét és az azt környező négy hűtőmedencét, valamint kinyitván a két nagy névfürdőt külön férfi és női osztályjal. A papa megmutatta a szénsavaskádokat, továbbá a szalon, porcelán, márvány és kőfürdőket, a fiúknak mindegyikben meg kellett mártozniuk. Végighallgatták hányféle kort orvosol sikerrel az itteni gyógyforrás, melynek hőfoka, a papa ezt is fejből fújta, télen-nyáron egyaránt 44 Celsius fok. A látogatás az újonnan megnyillott, izzasztó soványító száraz levegő a tepidáriumban, a szudatóriumban és a kalidáriumban folytatódott. Csillagnándor sem az állatokat, sem a fürdőket nem szerette annyira, mint az apja vagy az öccsei, ellenben a mozgó képszínházakért valamennyiüknél inkább bolondult. Kétszer is elmentek a fővárosi nagy mozgóba, a Rákóci út 70-be, hol a vállalat reklámja szerint állandóan kiváló műsor, a legelső rangú filmek várják az úri közönséget. A jegyet telefonon rendelte nekik a szálloda portása, már ez is olyan izgalmas volt, a hívó számra Csillagnándor holtanapjáig emlékezni fog 53.27. A vetítéseket bravúros zongorajátékkal kísérte egy köpcös, szakáras férfi, ki a kemény kalapját mindig a tapsoló közönségre emelte. Alkalmanként 5-6 rövid filmet adtak. Nándor az egyikben látott először opera Az ijesztő tekintetű, sötét mellényes ember tágra kerekített szájjal áriázott, és legalább a jobb kezét az égnek lökte, gyakran a balt is. Mindeközben a szemét akként forgatta, mintha a halálán volna. Csillag Nándor akkoriban már évek óta vett zongora és hegedű Ibrányi tanár úrtól, aki házhoz jött az apáca utcában. A zeneórákat az apjuk a három gyereknek szánta, ám Károlynak és Andornak botfüle volt. Csillag Nándor sem mutatott különösebb képességeket a klimpírozás terén, ám az egyszer hallott melódiákat bármikor vissza tudta adni fütyölve vagy dúdolva. A néha is Tsernowski Bálindra ütöttél, így az apja. Társasági összejöveteleken a fiú szülei kérésére szabódva bár, de azután egyre inkább belelendülvén szórakoztatta a vendégseregete mutatványjal. Főként dalokat és nótákat rendeltek tőle, jutalmul a hölgyek pénzt gyűrtek a zsebébe, a kapatosabb férfiak inkább a homlokára simították, amiként a cigányprímásnak szokták. Tizenkét éves korától a katolikus templom kórusában is énekelt, amit nem mindenki nézett jó szemmel, Tekintettel arra, hogy bármennyire magyarnak vallotta magát Csillag Sándor, azért mégis izraelita, épp úgy, mint a neje családja, a Goldbaumok. -ok. Hiszen a két Goldbaum lány esküvőjét is a zsinagógában rendezték, nem pedig a katolikus templomban. Csillag Sándor oda se bagózott a hát a meget sustorgókra, és diadalmasan feszített alant, ha a kis Nándor szólózott a karzaton, az orgona tövében állva. Az én nándikám, tudatta, a patsorban mellette, mögötte, előtte ülőkkel, hiába piszektek rá minden Cillag Csillag Nándor szégyelte az apja dicekvését, ezerszer kérlelte, hogy maradjon csendben. Csillag Sándor erre többször ünnepélyes ígéretet tett, ám soha nem tudta betartani, amint meghallotta a fia lágy olajos hangját, a büszkeségheve elragadta. Ha így folytatja a gyerek, egy második karúzó válhatik belőle. Nem mulasztotta el megjegyezni, hogy ő maga feleségével és sógornőjével egyetemben saját szemével látta, mi több saját fülével hallotta az isteni karúzott Budapesten, ahol is gyászosan leszerepelt. Egyetlen egyszer lépett föl a Magyar Király Operaházban a József Királyi Herceg Sanatórium Egyesületének javára. Ő radamezt adta, én meg 50 koronát a jegy darabjáért, így is alig kaptam távírati előjegyzésre. Óriási volt a tülekedés, az emberek megbolondultak, sokan mutyiban váltottak belépőt, négyen egyet, és felvonásonként cseréltek. Az isteni karúzó nagyon indisponált volt, csupán a Nílus parti jelenet után szedte össze magát valamelyest. Negyven körüli testes ember volt akkor. 12 ezer korona fellépti díjat vett föl. 12 ezer! Csillag Nándor már pendeljes korában tátott szájjal hallgatta az apja Viktor lemezeit, amelyeket a gramofonra egymaga sosem rakhatott föl. A lemezek kartonborítóján kibetűzhette, hogy Enrico Caruso minden idők legnagyobb tenoristája, csak a Viktor kompanival készít lemezfelvételt. Ládonné, mobile, énekelt a Caruso zongora kísérettel, és vele a kis csillag Nándor hangon az apja nagy gyönyörűségére. Hamarosan betéve tudta, csak úgy, mint Nemorino románcát, s legfőképp a zokogó árját. Rídi, pajacso! Az olasz szövegben mukkad sem értett, mégis kihallotta a zenéből, miről szól. A székes egyház olasz származású organistája lett az első tanára, ki valaha ígéretes operista karriert hagyott Itáliában egy csalfa menyecskéért. A lányal triezdbe szökött, honnét már egyedül vetődött pécsre. A hegyke kecske férfit város szerte, Döjfösnek hívták, mert a ritka beszédű, sokat dohányzó, karót nyelt ember jóformán senkivel nem barátkozott. Nem tudták, hogy zárgózságánakuk oka, igen prózai tíz év alatt sem volt képes megtanulni magyarul, amit nagyon stált és igyekezett leplezni. Csillagnándort Zort szigorral oktatgatta, ám az órák végén csokoládéval jutalmazta a jó munkát. Egyizben elárulta, hogy ő maga annak idején Guelminó Vergíne tanítványa volt, a nápoi mester nevelgette a többi között Missziánót a híres baritont, és Karúzót, a híres tenort. Amint ezt Csillagnándor odahaza elmondta, énektanára tanára olyan nagyot nőtt a szülők szemében. Szinyor Döjfös igen hamar szorgalmazta, hogy Csillagnándort fölvihesse meghallgatásra a Budapesti Zeneakadémiára. Ott nagy feltűnést keltett. Kik csoda gyereknek. Attól fogva havonta utaztak a fővárosba korrepetícióra. A büszke atya duplájára emelte a fia zenei képzésére havonta költhető pénzösszeget. Csillagnándornak aznap is énekórája volt, amikor a trónörököst megöltek Szarajevóban. Napokig mindenki a Schiller-féle fűszerüzletről beszélt, mennyi a végzetes lövések eldördültek a Rakpart és a Ferenc-József utca kereszteződésénél. Csillag Sándor főleg ez utóbbi részleteken szörnyűködött. Minő tördőfésselt a kajzerunt kőnik szívének, hogy trónja várományosát épp a róla elnevezett utca sarkán gyilkolták meg. Alig egy hónappal később az ég jóformán elsötétült, olyan szélvihar kerekedett, amilyenre a legvénebb emberek sem emlékeztek. Nem eredt el az eső, de sistergő nyilas villámok csapkodtak, vastag fák fordultak itt tövestől, szilárdnak látszó háztetők hullottak az utcára. Pécset hét súlyos sebesültről számoltak be a lapok. Budapesten az amerikai tornádó jelenségre hasonlító, fergeteg több ember halálát okozta, letépte három templom kupoláját, és megrongálta a láncít szerkezetét is. Valami nagyon készülőd, morogta Sziñor A monarchia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Szerbiával. Pécset se vége, se hossza nem volt a hazafias fölvonulásoknak. Katona zenekar játszotta a Rákóci indulót és az ismert toborzónótákat. A lelkes járók urak a sétapálcát puskaként emelték a vállukhoz, úgy masíroztak föl alá, miközben a hölgyek, és gyerekek lampionokat lengettek. Mi lesz ebből? Ilona e kérdést naponta többször szögezte a férjének. Egy kis csihipúi Szerbiában. Csillag Nándor eleinte esküvőkön és ünnepségeken énekelt. A híre szétszaladt. Hamarosan műsoros estekre is meghívást kapott hivatásos énekesek közé. Úgy hirdették a plakátokon Csillag Nándor az aranytorkú kisgyermek Pécsről. Szerepléseire az apja vagy toncsinémi néni kísérte el. Már belepték az újságok címoldalait a hadi tudósítások, amikor Rosdabarna borítékot hozott a postás, Milánóból küldték. A levelet Signor Döjfös fordította le. Kapsz-te felkérés jótékonysági koncerton Milánvárosra? Mint a továbbiakból kiderült, a bevételt teljes egészében, a Németországban rekett olasz munkásoknak szánták a szervezők, hogy a szerencsétlenek, kik munkájukat már elvesztették, hazatérhessenek a hazájukba. Csillag Nándor anyja ellenezte az utazást. Legyen eszetek, háború van! Csillag Sándor azonban biztosra vette, hogy Olaszország semleges marad, és elvitte a fiát Milánóba. Az olasz esti lapokból kisilabizálta, hogy másnap Karúzó is egy jótékonysági koncerten lép föl Rómában. Vonatra szálltak, hogy megnézhessék. Arról az estéről Csillagnándor évekkel később ekként emlékezett meg az apák könyvében. 914. október 19-én a kiválasztottak közt lehettem, akik láthatták Karúzó éneklését a teátrokostánci színpadán. Az egybegyült közönség valamennyi művészt heves ünneplésben részesítette, ám mindaz nem is hasonlítható a ma boldog füttyögéshez és tapsorkánhoz, mely Enrico Caruso produkcióját fogadta. Midőn a nagy Caruso elénekelt a híres kacagi bajazzó árját, honfitársai álvabra vóztak, és a tetszés nyilvánításnak sehogyan sem akart vége szakadni. A zenekard dirigáló maesztró Toszka legalább negyed óráig csapkott a pálcájával a pulpitust, hogy a programot folytathassa újrázást engedélyezni, nem óhajtván. A színház igazgatója oda hozzá, s kezét tördelve nagy nehezen rábírta, tegyen kivételt. Karúzó mindannyiunk boldogságára megismételhette a számon. Életem legfontosabb élménye volt ez. Azóta van róla fogalmam, miként kellene énekelnem az embereknek. Pályafutásának nem akadt oly állomása vagy szerepe, melyet bene árnyékolt volna a nagy karúzó nyomasztó jelenléte. Másra sem törekedett, mint hogy lerázza magáról az olasz tenor gyötrelmes súlyát, és a konkrét megoldásait is eleintén képtelen volt nem utánozni. Karsai Ede-Butapesti mestere figyelmeztette, kéretik ezt azonnal abba adni. A zsenit utánozni nem lehet, avval csak nevetségessé teszi magát. Legyen inkább egy közepes csillag, mincsem egy első osztályú karúzó imitátor. Javasolni könnyebb volt, mint véghez vinni. Az övéhez hasonlatosan fogékony elme, ha oly sokszor hallhatta karúzó fájdalmas zokogását kánióként, csupán akként szabadulhatott tőle, ahogyan a vipera marását kell kimetszeni a húsból éleskéssel. Csillagnándor folyton önmagára kénytelenedett emelni valamely képzeletbeli pengét, ha egyáltalán színpadra akart lépni. Balszerencséjére leggyakrabban Kánió és Turidó szerepére kérték, megben Karuzó fölülmúlhatatlannak bizonyult. Kezdő énekes korában Csillagnándor még rátartin hirdette, nagyobb csillagvessző, mint Karuzó. Mosolyogtak rajta, nevével kapcsolatos viccnek vélvén. Ám ő komolyan gondolta. Szerette volna, ha legalább magyar Karuzóként emlegetnék. Extravagáns hajviseletével és öltözködésével külsőleg is példaképéhez idomult. A szimbadi elmezekre emlékeztető zakók, köpönyegek, kalpagok viselésétől idővel eltekintett, ám bohém az apja szerint azután sem lett polgári. Imáta a drága párizsi illatszereket, a divat vadhajtásait, és ezek nem is jobban a technika vívmányait. A méreg drága újdonságokant részint az egészsége, a hipohondria enyéb súlyosabb hullámai ritmikusan törtek rá, részint pedig a kedélye, a kétkezi munka mindig megnyugtatta föllendítése érdekében szerezte be. Hamarább rendelt László Gyula importőrtől amerikai golyós csapágyú gyorsfúrót, mely alkalmas márvány, kő, fal és vas kifúrására 5 mm-ig, mint bármely pécsi iparos. Úgy szintén beszerezte magának a csodakalapácsod, mely 18 féle szerszámot egyesített, a csavarkulcstól a fűrészig, a dörzs ártól a fémvonalzóig, mindezt nikkelezve, a hozzáráadást a küldött kicsiny üllővel és satóval postázta Weisberger, V.M. császári és királyi udvari szállító. Pécset bizonyosan ő volt az egyetlen, aki fűthető hullámfürdőkádat rendelt Bécsből. Az egészség testi és lelki ápolására szolgáló alkalmatosság oldalnézetben félholdra emlékeztetett szemből óriási bölcsőre. 40 liter vízzel teliengedve az ember pompás hullámfürdőt vehetett benne, ha sikerült önnön testsúlyával meghintáztatnia a készüléket, melyes csillagnándor gőzfejlesztőt és gőzizzasztót is vásárolt. A gyártó Becker Károly garantálta, hogy kádja a kilocsanást a legerősebb hullámzásnál is meggátolja. E termékben csillagnándor nem csalódott oly gyakran minden második napon rendelt magának fürdőd benne, hogy az inasa a háta mögött Vizipók néven emlegette. Csalódást keltett viszont a luttalp fűző, melyet egyedül a és társa Ortopéts Huszterály készített Budapesten a múzeum körút kilenc szám alatt. A valódi Zagóriai mellszörp jól bevált minden reggel fölhajtott egy pohárkával egy jógyne mindennemű minden köhögését féken tartotta. Természetesen több gramofon berendezést is vásárolt, etéren Schwarz és Manotone készülékeihez ragaszkodott. A Schwarz és Manotone gramofonok a cég elmondata szerint beszélnek, nevetnek és énekelnek az összes nyelven katológusokban első művészek fölvételei szerepeltek, amelyeket Csillagnándor szinte kivétel nélkül meghozatott. Arról ábrándozott, hogy egyszer az ő hangját is lemezre vegyék, mint karúzó áriáit, erre azonban soha nem került sor. Több más makacs reménységesen vált valóra. Minden iparkodás a nem sikerült szerződést kapnia sem a londoni Covent sem a Milánói szkála vezetőitől. E két híres operaházban legyőzhetetlen ideálja sikert sikerre halmozott. Amikor ez Csillagnándornak időszerű lehetett volna, Enrico Caruso már a tengeren túlon hozta lázba a zenebarátokat, főképp a metropolitán Gyémánt Patkónak nevezett híres páholy sora előtt. Csillagnándor tiszta szívéből irigyelte, nem csak a dollár százezrekért, hanem a tíz szeres újrákért, a negyed órát meghaladó ünneplésért, melyben a New Yorkban lakó olaszok jártak élen, a karzaton állva bravoztak és dobogtak. Csillagnándor egész pályafutásának legnagyobb sikerét a Bécsi operaházban aratta, ahol a kesztyű áriát kétszer ismételtették meg vele, ám az ő kedvéért a hallgatói, Sosem álltak föl. Ezt nem tudta megbocsátani nekik, olykor fizető csőcselégnek hívta őket. Legtitkos a vágyálma, hogy a mesterrel egy színpadon énekelhessen, elérhetetlennek tűnt. Csillagnándor másodvonalbeli társulatokban és színházakban szerepelt Európában sok helyütt, ez kényelmes megélhetést és tisztes hírnevet biztosított számára, Boldogságot és lelki nyugalmat azonban nem. Csupán a félszerben létesített, piciny műhely munkaasztalánál szorgoskodva kötött néha rövidebb, hosszabb békét, inkább fegyverszünetet önmagával. Ritka, világos pillanataiban azért felvetődött benne a gyanú, hogy adottságaiból és szerzetudásából talán mégsem futja olyas formátumra, amilyen a nagykár úzóé, ám -e pillanatok közé hosszú esztendők ékelődtek, melyek alatt a rossz impresszáriókat, a sekély ízlésű népet, a korrupt intendánsokat, az ostoba kritikusokat és az áskálódó vetétársakat okolt a karrierje nem megfelelő ívéért. Néha egyszerűen a bal szerencsét. Halovány arcából kilángolt a szokatlanul kerek világosban a szempár, Szája köré keserű kunkorokat vájt az állandó elégedetlenség. Több ízben kacérkodott a külföldre telepedés gondolatával, főleg amszerdami és brandstatti szezonja időszakában. Legerősebben az utóbbi esetben, mert brandstattban ismerkedett meg a jövendőbelijével. Ilze egy lelkész, opera lánya volt. A várost keresztező folyócskán a két kőhíttól délre 980 bécsi lépés hosszú hajóhíd is átvezetett. Csillagnándor előadás után ezen bandukolt szállása felé a holcsütötte éjben, néhány énekes és zenekari taktársaságában. Gyakran csapódtak hozzájuk kipirult nézők. Olykor a kompánia betért egy pofa serre az éjfélig nyitva tartó Bresszeriébe. Csillagnándor nem volt, de kacifántos pohárköszöntőivel magára vonta a figyelmét. A nyulánk, vajszőke, ilze pedig azzal, hogy egy fedeles sert képes volt egyhajtóra magába dönteni. Mindön Csillagnándor kifejezte álmélkodását, a lány így szólt. Mi, németek, szeretjük a jó sert. Kóstolja meg. Ö, köszönöm, inkább nem árt a hangszálaknak. Ez gyógyszer! Ha valami, hát az a hígbrauzei árt, amit maga szopogat. Ilze már aznap este elmondta az élete történetét. Anyját korán magához szólította a Teremtő, apja újra nősült, mostohájával nehezen állatják egymást, mindketten abban reménykednek, hogy a lány végre valahára férhez megy. Ilze csillag függesztette búza kék tekintetét, mint aki válaszra várt. A választ három hét múltával meg is kapta. A magyar énekes tette tiszteletét náluk, lánykérőbe jött, akkora csokor bíbor rózával, mint egy malomkerék. Ilze apja titkolni iparkodott elégedettségét, mert a hozobányt nem akarta túlzásba vinni, pedig már attól tartott Ilze pártában marad. A heted országra szóló lakodalmat a lány szülőfalujában sokáig emlegették, még a kutyáknak is jutott az áfonyás szarvasültből. A csillagrokonságnak Ilze csöppet sem tetszett, nyílt természetét Alpárinak, gyakori kacagását lónyerítésnek minősítették. Bizonyosnak gondolták, a csillagnándor német földön rakfészket, ám ő szerződésre jártakor beállított Pécsre. Az apácai utcai ház alsó szintjén alakítottak ki számukra lakrészt, ám onnan hamarosan a saját otthonokba hurcolkodtak. Csillagnándor a Nepomuk utca egyik elhanyagolt, eredetileg Gabona raktárnak emelt épületét vásárolta meg. Ilze mindenki bámulatára, a második héten már magyar szavakkal, a második hónapban pedig magyar mondatokkal beszélt, s fél év múltán csupán jellegzetes erjei leplezték le német származását. Nagy ügyességet árult el és fogadások szervezése terén is, cseresznyefaborítású szalonnyuk a város értelmiségi elitjének szokásos találka helyébé vált. Csillagnándor aktív korában keveset élvezhette a házát, a művészek vándormadár életét élte. Szerette volna, ha Ilze örökös kísérőjéül szegődnék, szolgálat szolgálatkész mindenesként, ám Ilze gyűlölte az utazást. Állandó vita téma lett ez. Az asszony azzal vádolta, hogy puszta féltékenységből hurcolná őt magával, márpedig ő nem fog szállodai szobákban unatkozni Európa különböző pontjain. Csillagnándor erre leszerződött egy nemzetközi társulatba, mely három hónapos turnésorozatra indult Dél-Amerikába, Puccini két operájával. – Argentínába se jön velem? – kérdezte mérgesen. Nem mehetek. – illzett a lányosan mosolygott. – Miért ne jöhetne? – állapotom végett. Csillagnándor így értesült róla, hogy gyermeke születik. Kevés ideje maradt törvendezni, két teljes szerepet kellett megtanulnia olaszul. Csillag Balázs rétes tésztaként elnyúló vajúdást követően érkezette világra, igazolván a régi mondást minden kezdett nehéz. Nem először döbbentem rá, hogy komoly kötelességeim vannak a családommal szemben. Én már nem engedhetem meg magamnak, hogy a művészet szent oltárán áldozzam, döntéseimet pénzügyi szempontból is meg kell fontolnom. Apám tanácsát követvén keresetemet három részre bontom. Harmadát a posta takarékba helyezem mindennapos megélhetésünkre. Harmadát az általa javasolt svájci bankházban teszem le. Harmadából pedig lehetőség szerint ingatlan vagyonomat javítom és bővítem. Szilárdan ellenállok szalmabertalan muzsikus társam kapacitálásának, kiszerint szerint a nagybácsikája segítségével vásárolható malom részfények által háromszort a kövérebb haszonra tehetnék szert. Kövérebre megengedem, ám egyszer mint nagyobb kockázatot vállalván, már pedig egy családfő számára a legelső szempont a biztonság. Ha ezt az emberek nem feletnék el, a világ bajainak jó része orvoslódna, és a robbanás irányába ható feszültségek helyett érvényesülhetne a dolgok megnyugtató rendje. Egy délután az apja náluk járt. Kérdezte a fiát: Gyakran íre az apák könyvébe? Eleget, csillagnándor. Kíváncsi teszel, belepillanthatok? Parancsoljon. Amint az apja fenti gondolatokat végigolvasta, rögtön tudni akarta, miként léphetnek kapcsolatba Szalma Bertalannal. Úgy hallom, Monte Carlo Opera házába szerződött Csillag Nándor, és a nagybátyja Őt nem ösmenem, Mit óhajtana tőle apám? Vennék malom részvényt. Csillag Nándor gondolkodóba esett. Illzével is megtanácskozta a dolgot, az asszony azonban e kérdésben nem akart állás foglalni. Tegye, ahogy jónak nézi Nándorkám. Mire pedig hosszas habozás után rászánta magát, azok a bizonyos malom részvények már rég elkéltek. Bánkódni azonban nem sokáig kellett, mert a sorozatos panamák a ma malombállalatot csődbe taszították, a részfényekin már annyit sem értek, mint a papír, amelyre nyomtatódtak. Nándor áldotta az eszét, újra megfogadta, ezután sem cselekszik alapos és huzamos fontolás híján. Az apja nem volt képes abbajni a sopánkodást. Hová tettem az eszemet én boldogtalan? Miért nem fogtad le a kezemet? Miért nem zártad rám az ajtót? Micsoda mesüge vagyok, jaj, jaj! Nándornak hirtelen agyába ötlött. Apám, hogy nem próbálta kifürkészni a jövendőt? Állítólag mi nekünk az sikerülhet, vagy nem? Csillag Sándor törölgette a verejtéket középen tarkoponyájáról. Kigyűjtem a gyakorlatból, azt szed, nem próbálom ki újra, meg újra a lotérián. Á, romlunk, öregszünk. Csillag Nándor bólogatott. Ő belé végkép csupán a töredéke jutott az első szülötti képességnek. Nem is igen gyakorolta magát benne, keveset hederített a múltra, s még kevesebbet arra, ami várható. Pedig talán jobban kéne figyelnem, gondolta, mindkét felé. Délutáni alvás idejét szánta arra, hogy az apák könyve fejezeteit lassan, soronként araszolva átolvassa, minden lehetséges összefüggés értelmét keresvém. Hát, ha alkalmas metódus ez, hogy látás látását megacélozza. Életében először tapasztalta énekesi ambíciójának lanyhulását, nem bánta, ha egy, -egy csábítónak tetsző kontraktus meghiúsult. Szabad esteit a műhelyében töltötte. Érdeklődés a homlok terébe, a fafaragás mellé egyre inkább az öreg órák reparálása került. Két gramofon készülék állott a polcon, így váltakozva hallgathatta lemezeit, a cseremiatt miatt beálló csöndet minimálisra dövidítve. Melba, karúzó, gallikurcsi hangja ömlött szét a lámpák hunyorgó fényében, elnyomván az órák ketyegését és ütéseit. Akár ha az időmérő szerkezetek társaságában inkább érzett volna indítatást arra, hogy alámerüljön az időbe, egy ilyen nyugodalmas estén pillantotta meg, miféle vég vár rá. Sokat magával fulladozik zárt, félhomályos térben. Nem értette. Tűnődött megoszlása az apjával. Ám csillag Sándor akkoriban szívgyöngesége miatt hosszabb kúrára Balatonfüredre utazott. A 926-os és 7-es esztendőkben, holott lelki nyugalmamra ráleltem, elegendő bajért. Apám betegségével kezdődött, majd az én gégém rendetlenkedésével folytatódott. Több előadást voltam kénytelen visszamondani mint eladdig egész pályafutásom alatt. Pénzügyi helyzetünk, hála óvatosságomnak és takarékosságomnak mégsem vált kritikussá. Bár sokat vesztettem a pengő bejövésekor az átváltásnál, mégis sikerült nyaralóházat vásárolnom a Balaton partján, szemes községben. Úgy tervezem időskoromat ott töltöm majd. Már is megkezdtem egy műhely fölállítását a gazdasági épületben. Második fiam az Endre nevet kapta, az elsőhöz képest bámulatos könnyedséggel született éppen egészségesen. Úgy látszik, illzén belejött. Lehet, hogy meg sem állunk hatig, ami a családi rekord Stern Richard nevezetű ősatyám tartja. A gyermekáldás talán a lehető legnagyobb örömmi egy férfi térhet. Nincsen hát panaszom. Talán csak baljos éber álmaim nyugtalanítanak, de úgy döntöttem, nem rágom magam miattuk. Tűnődöm, olvassa-e valaha ivadékaimon kívül bárki más a -e sorokat, s ha igen, kihámozhatja-e belőle, miként zajlottak napjaink ezen a földön. Pályafutása csúcsán járt. Váratlan ajándékként jutalomjátékot kapott az utazó társulattól, melyben gyakran szerepelt. Kérésére a becsület és a bajadzók került színre. Az előadással két hónapig túnésztek, azután országszerte, de csillagnándor legnagyobb bánatára az úti tervből Pécsvárosa kimaradt. A siker átlagos volt, sosem vallott szégyent, ám az az ünneplés, amelyért érdemes oly sok áldozatot hozni, ezúttal is elmaradt. A sorozat végén, csillagnándor többszöri vonat átszállással iparkodott hazafelé, és már az úton eltűnődött, mivel töltse élete őszét az énekléssel fölhagyván. Kiszámolta, hogy tartalékait, beleértve a szemesi nyaraló házat is, körülbelül 8-10 esztendő alatt merítenéki, ki, ha eközben semmit nem gyarapodna. Órák reparálását foglalkozásként alig, ha őszheti. Akkor hát mit évő legyen? Hónapokig morfondírozott. Kevés fellépést vállalt, operait egyáltalán nem, inkább csak koncerteken és alkalmi műsorokban énekelt mutatós olasz dalokat. Ilze harmadszor is áldott állapotba került, ahogyan ő fejezte ki, íme bizonyság mostanán itt hol tartózkodol, vagy ott hol... A magyar nyelve finomságait német észjárása nehezen követte. Nándor egy reggel, mindenki meglepetésére, benyitott a konyhába. A szakácsnő kicsi híján elejtette a részserpenyőt. Óhajt az úr kérdezte idegesen, azt hívén baj van. Nándor ilyenkor még aludni szokott. Mi készül früstökre? Ez még meglepőbb volt. Az énekes ember emlékezett óta soha nem reggelizett. A szakácsnő szótlanul mutatta a rántottát és a hajszál vékonyra szelt pirítóst, amit a nagyságos asszonynak készített. Ilzém ezt rendelte? Nem. Akkor honnét vesz, hogy erre van gusztusa? Már megbocsásson az úr, az asszonya minden nap ezt fogyasztja reggelire. Elég baj becsörtetett az ebédlőbe, hol az immár gömbölyödő Ilze a függönyöket igazgatva bámult kifelé a napfénybe. Csillagnándor a vállára tette a kezét, s köszönés helyett azt mondta. Ami a szívnek a szerelem, az a gyomornak az étvágy. Ilze hátra hőkölt. Pardon? A gyomor a karmester, mely szenvedélyénk nagy zenekarát vezéni. Kis szünet után hozzáfűzte. Ezek rossz mester szavai, Tudja, szevíjai, borbély, telvilmos, stb. Ismerem rossz operáit, de hogyan, hogyan megy ez ide? Mától én állítom össze a napi menüt. A csillagház étrendje alaposan megváltozott oly különlegeségek kerültek az asztalra, mint a tojás, a szarvasgomba vagy a csiga. Csillagnándor magyar és külhoni szakácskönyvek egész ármádiáját szerezte be, s amazok receptjeit kívánta megvalósítani. A szakácsot elcsapták, utódai sűrűn váltották egymást. Csillagnándor nem röstelte személyesen felügyelni a piaci vásárlásokat, a húsrendelést a mészárszékekben, és olykor a konyhába is magához vonta az irányítást. Akárhányszor Ilze vagy más rokona ezt nehezményezte, gőgös arckifejezéssel jelentette ki, ha Pézzáró hadtyúja megtehette, nekem épp úgy szabad. Én már mindenki tudta, hogy Giochino Antonio Rossini volt Pézzáró Nándor magának a rossz színi, sose volt a fakja, mit akar most tőle, élze Attól, hogy nem énekeltem, még követhetem a filozófiáját, vagy nem? Életem belelő a boldogságomat, ezért kivált kép saját magamat leptem meg, az epikureuszi élvezetekben találtam. Ételben, italban, olvasásban, akvarelvázlatok készítésében, meditálással töltött békességes órákban. Szemlélvén a nap a tetjén, tüzet rakván a domboldalon, szabad ég alatt sütögetve, kortyolva rá jó veres borokat végre megtaláltam lelkem nyugodalmát. Ráébredtem, nincs teljesebb öröm, mint amikor a test és a lélek jól lakottan elpihen. Játszódom a gondolattal, hogy saját receptjeim alapján készített fogásaimmal megvendégeljem városom gurméit, és gurmannyai delikát vendéglőt nyitván. Öröm lesz átélni örömüket. Tervem az apám ugyanúgy ellenzi, amiként illze, sőt, tán még annál is inkább, ám a papaim már ott tart, hogy szinte mindent ellenez. Pedig kinek ártanék azzal, ha vendégek magas nívójú ellátására áldoznám fölös időmet. Miért volna megvetendő foglalatosság ez, mint a híres csillagcipőkereskedés? A cég nevéből apám az idei év elején kiebrudalt a Straub bácsét, arra hivatkozva, hogy túl zsidósan hangzik. Minő hipokrita idea? Ha a papa benéz a tükörbe, amit lát, nyomósabban jelzi származásunkat, mint az, hogy Straub. Ám ennél fenyegetőbb veszéllyel kell most fölvennem a harcot, leírni sem merészelem, babonás vagyok. Adna elegendő erőt stürelmet az ég. Csillagnándor makacsul kitartott eredeti szendékánál. Az időtájt elhagyatottan állt a borostyános ház. Jó száz esztendővel az előtt építette a városi tűzoltóegylet, ám a 910-ben emelt új szertár fölavatása óta nem használták. Ezt vette bérbe Csillagnándor. Egy termének a hangzatos vendéglő Alarosszini nevet adta, ám ez a köztudatba soha nem ment át. Jerünk a Csillagnándiba, mondogatták a törzs vendégek. Mert a nándiban olyan francia leveseket, olasz pecsenyéket, spanyol édességeket fogyaszthatott az úri közönség, mint sehol egyebütt. Csupán hét asztal volt, és a pécsiek kénytelen kelletlen megbarátkoztak a vendéglői helyfoglalás gondolatával, tehették a személyesen távbeszélőn, vagy hordárral küldött üzenettel. A nándiban az étel különlegességek többségét parányi lángocskákkal ékítve tálalták föl a tót asztali leányok. Esténként a gramofon, verdi, Rossini és pucsini áriákat játszott. Kerek ablakot vágatott nándor a parányi helyiségbe, melyet irodaként használt az ügyeletes tűzoltó kamrája volt, így állandóan szemmel tarthatta vendégeit és a alkalmazottait. Ha ismerősök vacsoráltak nála, márpedig a városban majdnem mindenki az volt, nem mulasztotta el személyesen köszönteni őket. Hasra hízott, törékeny termetét ez mulatságossá alakította. Élze megjegyezte, hogy most már az emberek azt hihetik, mint ketten terhesek. Ő a nyolcadik hónapban volt. Csillagnándor nem bánta a pocakot, múlt századi pofaszak állat nevesztett mellé. E szőrzet azután egyetlen hét leforgása alatt fehéredett meg, amikor az apák könyvében is megemlített fenyegető veszély valósággá lett. Ilze egyre különösebben viselkedett. Megszülte Tamást, ám a csecsemő szoptatására egyetlen alkalommal sem vállalkozott. Úrja szanya körében bevett volt, hogy a feladatot helyettük a szobtatós el, csak hogy Ilze az első két fiát maga táplálta, ehhez ragaszkodott. Többször kifejtette, hogy a gyermek egészségét szülőanyja teljes szavatolja, a barátnőit arra buzdította, kövessék példáját. Magyar tudása, mintha rohamosan kopott volna, egyre gyakrabban hibázott, keresgélte a szavakat. Öregülök, kérdezte ilyet arccal. Férje tiltakozása nem nyugtatta meg. Gyakran lelte a szobalány bezárkózva, midőn semmi nemű kopogtatásra ajtót nyitni, vagy akár válaszolni hajlandónak nem mutatkozott. Egy ízben másfél napig a szobájában étlen szomjan, a férje az apósa és anyósa rimánkodására fittet hányva. Csillagnándor nem értette, mi ütött beléje, ám Élze soha nem magyarázkodott. Amikor egy délután meggyújtotta a szalon brokád függönyeit, a ház kevés híján égett. A rémült személyzet kihívta a tűzoltóságot. A parancsnok, miután a lángokat elfojtották, jegyzőkönyvben rögzítette a történteket, így illze állapotáról szétszaladtak a mennemondák a városban. A családorvosa nyugtatgatta a csillagnándort, előfordul az ilyesmi, a szülés erőfeszítésétől összezavarodik az asszonyi test ideghálózata. Az egyszerű nép akként mondja, fölmegy a tej az agyba. Okosabb volna tán, ha a nagyságos asszony csak szoptatná a picit. Ilze kifejezéstelen arccal hallgatta az orvost. Hiába noszogatta az ura szelíden, majd egyre hevesebben nem nyilvánított véleményt. Ám alig tette ki a lábát a doktor, Ilze a padlóra vetette magát, a fejét akként verdeste oda, mintha az volna a célja, hogy a koponyáját összetörje. Csillagnándor a szobalány segítségével sem tudta lefogni. Ezen önveszélyt képező rohamok állandóvá lettek. Tocsi néni volt az egyetlen, aki valamelyes csillapíthatta Ilze örjöngését, nagy kebleihez vonva az asszony fejét szelíderőben. Csillag Csillagnándornak elébb az orvos, majd a család valamennyi felnőtt tagja javasolta, vitessel el a feleségét, mielőtt végzetes kárt tenne magában. Ő ilyenkor toporzékolni kezdett. Hogy is ne, Illzélyem nem megy a sárga házba, arról szó sem lehet. Ám a helyzet romlott tovább. már a gyermekek biztonsága sem volt szavatolható. Csillagnándor két ilyesfajta betegek ápolásában jártas apácát fogadott, akik éjjel-nappal vigyázták érzét. föl nem foghatom, mely védkünkért mérte ránke büntetést a sors. Azt reménylettem, hogy hajlott korom békés visszavonultságban tölthetem, ám mindennapjaimba beköltözött az állandó rémület, mely borzalmas cselekedetre indítja illzét a rajta elhatalmasodó kor. Városszerte újjal mutogatnak rám. Balsorsom közkedvet sopánkodási témává vált nemcsak az asszony népkörében, hanem a kávéházi uracsok társaságaiban is. Végzetünk opera szerző tollára kínálkozó tragédia. Ennél nagyobb baj, alig ha sújthat mirán. A nézetét akkor is föntartotta, amikor bevezették az 1938. évi 15. törvénycikket. Külön nyomata a nádorban és a vademberben kézről kézre járt. Első paragrafus. Felhatalmaztatik a magyar királyi minisztérium, hogy a társadalmi élet egyensúlyának hatályos a biztosítása véget szükséges és halaszthatatlanul fontos intézkedéseket, ideértve az értelmiségi munkanélküliség leküzdése véget szükséges intézkedéseket is, a jelen törvény kihirdetésétől számított három hónap alatt az alábbi paragrafusokban megjelölt tárgykörben, és alapelvek szerint rendeletben tegye meg az esetben is, ha az intézkedés egyébként a törvényhozás ügykörébe tartoznék. Átkozott fiskális bigfanyelv. A rendelkezések lényegét elmagyarázták neki a társaságbeli ügyvédek. Kamarák alakíttatnak az ügyvédek, a hírlapírók, a mérnökök, az orvosok, a művészek és szinte valamennyi értelmiségi foglalkozást űzők számára, ám a tagságban a zsidók arányszáma a 20%-ot semmiképp nem lépheti túl. Hamarosan kiderült, hogy ő, Csillagnándor, ki a közeli múltban még Európa jelentősebb operaházaiban szerepelt, nem lehet kamarai tag, Valakik úgy döntöttek, zsidónak számítandó, mivel hivatalosan sosem tért át, más bevet felekezetbe. Fájt, de gyakorlati jelentősége alig volt, művészi pályafutását amúgy is lezártnak tekintette. A béli nézetét, hogy Ilze betegségénél súlyosabb csapás nem jöhet, akkor is föntartotta amikor életbe lépett az 1939. évi negyedik törvénycikk a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. Kivonatolt általános indoklása az Országgyűlés 702. számú írománya megjelent a lapokban. Ez világosan érthető szöveg volt. Amíg egy törvény megalkotása előtt az országnak egyedül a nyugati szomszédja, vagyis Németország tett a zsidók kiszorítására erélyes intézkedéseket, azóta Európának sok más állama lépett erre az útra. Szűzanyám gondolta, ki leszünk szorítva. El sem tudta képzelni, hogyan volna az véghez vihető. Mind szélesebb körület annak felismerése, hogy a zsidóság sajátos, minden néptől élesen elkülönülő népcsoport. Csillagnándor dürohamot kapott. Annyira ordított, hogy öt embernek kellett lefognia. A városban terjedt a szóbeszéd, elkapta az agybajt a neétől. Járókelőket állított meg az utcán, a törvénycik indoklását közlő hírlap gyűrött példányával csapkodta a levegőt, rögeszmésen hadarva. Én ne volnék magyar, aki a magyar nevemmel szereztem dicsőséget a hazámnak, Európa legfontosabb operaházaiban. Aki magyarul tökéletesen beszélek, héberül viszont egy kukkot sem. Akinek az ősei közt olyan is van, kitűn 849-ben azért lőttek agyon, mert a magyar szabadságért harcolt. Hát itt már mindenkinek elment az esze. Hosszú részeket olvasott föl a gyűlöletes szövegből, és hiába menekültek volna az emberek, végig kellett hallgatniok, ráncigálta őket. A leggyötrelmesebb bekezdéseket elszavalván levegő után kapkodott. Azt a hírlapot egy darabig a családi iratok között tartotta. Később az apák könyve fölhasadt borítójának résébe dugta. Balázs fia ki onnét, amikor a kötetek hozzájutottak. Számarányukat messze meghaladóan bettek, és vesznek részt a zsidók továbbra is az önző, vagyoni érdekből elkövetett bűncselekményekben, és különösen azokban, amelyek az ország gazdasági létének aláásására alkalmasak. A külföldi fizetési eszközökkel űzött visszaélések elkövetői csak nem kizárólagosan zsidók, és az államhatalomnak nagy arányú felkészültséggel kell állandóan örködnie, hogy visszaéléseik ezen a téren az ország gazdasági helyzetét megnerontsák. A törvény a zsidó szót annak a körnek a meghatározására használja, amelyre vonatkozólag a különleges jogi szabályozást életbe léptetni óhajtja. Ezzel szemben az izraelita jelző a hitfelekezet meghatározására szolgál. Azok, akiket a törvény a zsidók név alá foglal, nem szükségkép azonosak az izraelita hitfelekezetbe tartozókkal. A zsidók köre tágabb kör. A törvény korlátozza a zsidók részvételét a törvényhozásban, a törvényhatósági és a községi önkormányzati testületekben és az ezekre vonatkozó választójok gyakorlásában. A közhivatal viselési képességét a zsidóktól a jövőre nézve általánosságban megvonja. Az ügyvédi, a mérnöki, az orvosi, a sajtó, a szín- és filmművészeti kamarákban a zsidók tagságát általánosságban 6%-ra korlátozza. Kizárja a zsidókat az időszaki sajtó szellemi, a színházak és filmvállalatok szellemi és művészi irányításából. Kizárja őket a közhatósági engedélyektől függő jogosítványokból. Köszállításokban a zsidóvállalkozókat fokozatosan 6%-ra szorítja vissza. Ipar gyakorlására jogosító iparigazolványok és iparengedélyek kiadását zsidók részére általában megtiltja mindaddig, amíg a részükre már kiadott jogosítványok száma kösségenként a 6% alá nem esik. A gazdasági vállalatok és más keresőfoglalkozások körében az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak sorában a zsidó alkalmazottak számát általában 12 ra szárítja le. Felhatalmazást ad a minisztériumnak a zsidók kivándorlását előmozdító intézkedésekre, végül Hatályos rendelkezések útján gondoskodik a törvény kiátszására irányuló cselekmények megtorlásáról. Talán akkor most kéne kivándorolnunk. Ezt Ilona vetette föl a családi kupaktanácsban, ha tényleg előmozdítják. De hát ez a mi hazánk is, csillag Mi itt vagyunk otthon, ha menjenek elők! Ne ordítsál, fiam, megfájdult tőled a fejem. Nem a színpadon vagy. Akkor is halljuk, ha normálisan beszélsz. Csillag Sándor felutazott Budapestre, szükséges és hasznos hivatalos okmányokra szert teendő. Régi kapcsolatai azonban megszakadtak, az ajtók sorra bezárultak előtte. A magyarságban a csarkodó cikkek ostorozták a pécsi hatóságokat, amiért oly kesztyűs bánnak a város zsidóival. A példák közt Csillag Sándor, a lábbelikért pimaszul magas árat kérő, a szegényeket ajjasul megkopasztó cipő üzér, épp úgy szerepelt, mint a fia, azaz a zsidó háj oligarhia irusztris képviselője, a nándi tulajdonosa, ki és traktát mindig biztosít a honfitársaink vérét szipolyozó hitsorsosainak. Mindkettőjüknél zárójelben közölték a Stern nevet is. Nándor vicsorgott, ahogyan patkoláskor a lovak. Micsoda intertinencia! Íratok özönével igazolható, hogy csillagok vagyunk. Egyáltalán honnan ástak elő? A család nehezen tudta lebeszélni arról, hogy be a redakciót. Olaj volna a tűzre. Az étterem és a cipőkereskedés engedélye egy záros határidővel bevonás fenyegette. Mi jöhet még? kérdezte az apa a fiát, és a fiú az apját. Logikus mentő ötlet lehetett volna a tulajdonjogokat a német származású Ilze nevére íratni, ám őt addigra épp a férje kérelmére, cselekvőképtelennek és beszámíthatatlannak nyilvánították. Szerezzünk el egy Aladárt, Csillagstern Sándort. Aladárt? Csillagstern Nándor nem értette. Süket vagy Aladárt strómant, világos? Kolosvári Anti lett a család aladárja. Kolozsvári Anti közismert ingyenélő és kávéházi Konrád volt Pécsett. Csillagnándor rendszeresen juttatott neki kisebb-nagyobb segélyeket, melyeket a noteszében antiügyi adó megjegyzéssel tüntetett föl. Kolozsvári Anti a hírlapírásból itta ki magát, és akkor sem volt józan, amikor fölemelt a panás ellenében, hivatalosan a nevére vette a cipőkereskedést és az éttermet. Az átruházó okiraton szereplő aláírásába két betű hiba is csúszott, de senkit nem zavart, hogy a szerződést Kolosvári Antal ként parafrálta. A németek már megrohanták Lengyelországot, amikor Csillagnándor mérlegelni kezdte, hogy ami reájuk vár, az talán van akkora csapás, mint Ilze bojdult veleje. Fölvetődött a kivándorlás gondolata, ám a család sehogyan sem tudott megegyezni az úticélban. Csillag Nándor Svájcra voksolt, Toncsi Amerikára, Csillag Sándor Ausztráliára a kenguruk miatt. Ilona és a szülei Kanadát részesítették előnyben, Goldmaum Manfred két ötse már odakint élt. Ez volt az egyetlen téma, melyhez Ilze is hozzászólt. Németország, Deutschland, hajtogatta. Ugyan kérem, pont Hitler miatt kell innen elmenekülni. Nem Hitler, Németország, mondta erre Ilze türelmetlenül. Azon kevesek közé tartozott Európában, akik még nem vettek tudomást a Führerről. Addig-addig tanakodtak, még a család szinte valamennyi tagját elvitték, zömüket tervonatokon. Ilze, amit a félköríves, a munka szabaddá tesz fölirat alatt a dupla vaskapun, minden eddiginél ijesztőbb rohamot kapott. Erúdosták tőle a kezét görcsöse markoló két kamasz fiát. Ilze, nőstény oroszlánként vetette volna magát utánuk, amikor a sárba taszították, újra meg újra támadt, német nyelven sikítozva valamit. A két őr puskatussal verte agyon, nem érzékelvén, hogy Ilze a német általános iskola negyedik osztályában használatos irodalomkönyvből hadar egy memoritert, versét, amely az őszi táj szépségeit ecsetelte. Azt a tankönyvet 36-ban kivonták ugyan a forgalomból, helynével és sok más költővel együtt, na a két katona annak előtte járt iskolába. Csillagnándor mindezt nem láthatta, addigra elválasztották a többiektől. Szerencséje volt, ő Kanadába került. A brigádot nevezték Kanadának a lágerben, mert erészlekben viszonylag komoly esély volt a túlélésre. A Kanadában dolgozók az elgázosítottak után maradó göncöket és tárgyakat szortírozták szét, az aranyfogakat, gyűrűket, szemüvegeket és más, a harmadik birodalom javára hasznosítható értékeket választották el a megsemmisítendő szeméttől. Csöndes szabotázsuk legfőbb módszere az volt, hogy egy-egy rágádnak látszott tárgyat titokban kicsempésztek a vécére, bedobták a kagylóba, s lehúzták az ürülékkel. A kanadások mély részvédtel figyelték minden reggel a munkabrigádok ki- és bevonulását. Akárha egymást támogató kísértetek vánszorogtak volna a centrális úton, az étkezéshez használt edénykéjük spárgából csomózott övükön figyeget. Naponta rostálták a munkabrigádokat, csekélyeket tárgykészletük a kanadások kezén átjutott a depóba vagy a szemétégetőbe. Valamivel csillagnándor után került a Kanadába egy nagy Ádámcsutkájú hallgatag ember. Amióta csillagnándor mellé helyezték, egyetlen mondat hagyta el az ajkát. Flash, Tivadar, kiskereskedő, kiskunhalas, kérem tisztelettel. Következő megszólalására néhány hetet kellett várni, akkor így szólt. Nézzétek! Tojás alakú zsebórára lelt az egyik kérgesre mocskolódott zubonyban. Mutatta a napot, a hónapot és az évet is. Pontosan járt békebeli ketyegéssel. Arany? Valaki. Csillagnándor szó nélkül kivette flashtivadar kezéből, hosszan nézegette, a személyhez emelvén nagyon megromlott a látás az utóbbi időben. És melős, flashtivadar. Csillagnándor bólogatott. Könnyeit látván több kérdés nem esett, a kanadások mindent értettek. Csillagnándor szorongatta az órát, a míves, hátlemez szirádái furidézték a múltat. Ekként tapinthatta a mintázatot az apja, a nagyapja, az ükapja, és így tovább egészen csillag Sternowski kornéling. Tudta, hogy a zsebórát az apja, csillag Sándor a legény búcsúja éjszakája ajándékozta a jövendő apósának, szegény Manfred bácsi, a Beremendi nadrág király, tehát. Béke poraira. Őt a munka már valóban szabaddá tette. Csillagnándor csupán néhány percig hezitált, majd az órát a zsebébe sülljeztve alázatos tisztelettel vécére kéreckedett. Elmormolt néhány magyar imádságot, meg az egyetlen Hébert is, amit tudott, miközben a tojásdat zsebórát a csatornának adta. Baruk Atay Adonáj. Karácsonyra tarka estet szervezett a Rapszínház, Csillagnándort fölkérték, adjon elő valami szépet. Húzódozott, nem tud ő már énekelni. Nem mindegy, hogy tudsz -e, a szervező. Én táncolni fogok pedig, legyintett. Lajtai Bélának hívták, a háború előtt a Prágai Operaház balettmestere volt. Most meg a legcsontvázabb az egész barakban. Csillag Nándor képest szinte kövérnek tűnt, pedig test súlyának majdnem a felét elvesztette. Akkor hát kezdjük a fölkészülést. Esténként, hétrét görnyedve, a barak falának dőlve élezgette régóta nem használt támaszát. Rekeszizom gyakorlatai kevés zajjal jártak, skálázni azonban csak az udvarom, mert azt hívén nem tűrnék a többiek. Ám, amint belefogott, rögvest köréje gyűltek zeneszóra éhes füllel. Közönségnek ő soha nem tudott ellenállni, is sem kellett, énekelt nekik egykori repertoárjából. Zogogó tenorja fölrepült a táborra boruló sötétségbe, hosszan vibrált az egyen felett sok ezer bezárt ember hallgatta. Itt is, ott is tapsolni kezdtek. Sikerem van, gondolta. Ha most hallana a nagy karúzó, talán megdicsérne. A tarka este bohóci elmezt is fabrikált magának egy szakat lepedőből, a nagy gombokat megperzselt végű foággal rajzolta rá. Kacagi bajadzó énekelte a tábor tizenkét nyelvű közönségének magyarul, és az árja végén sírvaroskat térdre. A szűnni nem akaró vastapsot már nem volt képes megköszönni. lázróhamot kapott, eszmélet cserben hagyta. Reggel nem tudott fölkelni a pricsről, hiába rugdosta a német törzsörmester. Rázta a hideg, a szeme kifordult, a bőre pikkelyesedett. Fleischti Stivadar támogatta az Upper Platzra. Mindkettőjüket átparancsolták abba a sorba, mely a kerítés mentén araszolt az oldalépületbe. Zuhanyozó előterébe jutottak. Flash Tivadar segített csillagnándornak levetkezni, ócska cipőjét gondosan a fal tövébe állította. Amikor a zuhanyrózsák alatt haláltusájukat hívták a tömegben, Flash Tivadar megszólalt. Azt mondta, anyám, édesanyám, ha tud beszélni, ha akar, gondolta Csillagnándor. A saját anyja jutott eszébe majd a gyerekei. Balázsról tudta, muszos valahol Oroszországban, érzett talán a női táborban, Endrus és Tamáska viszont. Fekete szeder és áfonya ízét érezte elszorul a torkában. Az utolsó képen, amely még az agya vásznára került, menekülő szarvas nyár rohant felfelé a domboldalon, patájuk alatt örvény lett a bíborvöröspor por, agancsuk sípolva karmolta a földre hajló eget.